Efter att ha tassat omkring osynlig i flera veckor i alvernas grottor och livnat sig på snatterier och skafferier och från dukade bord lyckades Bilbo i alla fall krångla ut sina vänner ur fångenskapen. Han smugglade in dem i några tomma tunnor som skulle hävas i floden för att på så sätt forslas ned till sjöstad. Själv fick han försöka rida på en tunna. Som tur var hade han sin ring på sig som gjorde honom osynlig. Annars hade alverna fått syn på honom. Den sista biten samlades tunnorna ihop av ett gäng alver som band ihop tunnorna till flottar och styrde dem ned mot sjöstad. Frysande och olycklig och osynlig satt Bilbo på en av flottarna och undrade om hans vänner levde eller inte i sina tunnor. Och när han såg ensamma berget, målet för deras färd, resa sig långt borta blev han mycket illa till mods, och det var nästan så att han ångrade att han följt med. Där fanns draken Smaug och av samtalet omkring honom förstod han att Smaug var minst så förskräcklig som han inbillat sig och det var inte lite det. Solen hade gått ner då skogsälven med en ny sväng åt öster strömmade ut i långa sjön. Där hade den en bred mynning med steniga klippartade barriärer på båda sidorna. Vid foten av dessa låg högar av kiselsten. Långa sjön. Bilbo hade inte kunnat tänka sig att ett vatten som inte var havet kunde se så stort ut. Sjön var så bred att de motsatta stränderna såg små och fjärran ut. Och så lång att den norra änden som sträckte sig mot berget inte syntes alls. Bara tack vare kartan visste Bilbo att där uppe där Kalavagnens stjärnor redan blinkade Flöt rinnande floden ut i sjön ifrån dalen och fyllde jämte skogsälven med djupt vatten upp något som en gång måste ha varit en stor djup klippig dal. Vid sydänden forsade det fördubblade vattendraget ut igen i höga vattenfall och skyndade hastigt iväg mot okända trakter. I den stilla aftonrymden hördes bruset från fallen som ett fjärran då. Inte långt från skogsälvens mynning låg den underliga stad som Vilbo hade hört alverna tala om i kungens källare. Den var inte byggd på stranden, även om det låg några få kojor och hus, utan direkt på vattenyttan, skyddad mot den utströmmande flodens virvlar genom en klippudde som inramade en lugn vik. En stor träbrygga gick ut till den plats där en livlig stad av trähus hade byggts upp på väldiga pålar, timrad av skogens träd. Inte en stad för alver, utan för de människor som ännu vågade bo här i skuggan av Drakberget. De levde fortfarande på handelsvaror som kom söderifrån på den stora floden och forslades över fallen till deras stad. Men i fornstora dagar, då dalen i norr var rik och blomstrande, hade de varit förmögna och mäktiga, och flottor hade legat på sjön, en del fyllda med guld och andra med beväpnade krigare. Och där det hade förekommit krig och hjältedåd som nu var en saga blott. De förutnade resten av en större stad kom ännu ibland till synes på stranden när vattnet sjöng tillbaka under tider av torka. Allt detta mindes det i människorna mycket lite av. Även om somliga ännu sjöng sånger om bergets dvärgakungar, kungar, tror och train av Durins om drakens ankomst och dalhärskarnas fall. En del sjöng också att tror och train en dag skulle komma igen och guld flyta i floderna i den bergpassen. Att hela landet skulle fyllas av nya sånger och nytt skratt. Men denna sköna segen inverkade inte mycket på deras dagliga liv. Så snart tunnflotten kom i sikte, rodes båtar ut från stadens pirar och man ropade an flottarna. Så kastades linor ut och åror stacks ut och snart hade flotten dragits ut ur skogsälvens strömdrag och boxerats runt det höga klipputsprånget in i sjöstads lilla vik. Där förtöjdes den inte långt från den stora bryggans yttre ände. Snart skulle det komma folk söderifrån ta med sig en del av tunnorna och stuva andra med gods som de hade fört med sig för att det skulle forslas uppströms igen till skogsalvernas hem. Tunnorna lämnades flytande vid kajen, medan flottalverna och båtsmännen gick att fästa i stan. De skulle ha blivit förvånade om de kunnat se vad som hände ner vid stranden, sedan de gått och nattens skuggor börjat falla. Allra först skar Bilbo loss en tunna, rullade i land och öppnade den. Stönanden hördes inifrån, och en mycket olycklig dvärg kröp ut. Våta strån klippade fast i hans trassliga skägg. Han var så stel och mörbultad, så omtumlad och fulla blåmärken att han knappt kunde stå eller stappla genom det grunda vattnet för att lägga sig och kvida på stranden. Vild och utsvulten såg han ut. Liten hund som legat bunden och bortglömde i sin koja en vecka. Att det var Torin framgick bara av guldkedjan och färgen på den numera smutsiga och trasiga himmelsblå luvan Med dess urbelekta silvertoffs Åh Åh Aldrig, aldrig mera Aldrig mera ska jag ta råd av en hobbit Hur är det med dig? Mår du bra? Vad tror du? Har du fler lysande där Så kan vi kanske gå igenom det på en gång Va? Hobbit, Nu, hur är det? Lever du? Eller är du död? Ja, jag är ledsen att göra dig besviken, men jag lever faktiskt Och det är inte din förtjänst, det vill jag bara säga Nej, då är det väl inte det då Men hur är det annars? Är du fri? Eller sitter du i fängelse? Ja, ja, ja Om du vill ha mat, jag antar du är hungrig Och om du vill fortsätta det här idiotiska äventyret Och jag vill bara erinra om att det här är ert äventyr och inte mitt så föreslår jag att du tar en åkarbrasa och sen hjälper mig att få rätt på de andra medan de ännu lever. Torin insåg naturligtvis det förnuftiga detta. Så efter ytterligare lite jämmer steg han upp och hjälpte Bilbo så gott han kunde. I mörkret plumsade de omkring i det kalla vattnet och hade ett styvt och mycket otrevligt arbete med att söka ut de rätta tunnorna. Genom att knacka och ropa Upptäckte de bara sex dvärgar som kunde svara Dessa packades upp och hjälptes i land Där de sedan satt muttrande och kvidande De var så genomblöta, illa medfarna och stela Att de knappt begrep att de var fria Eller orkade vara tacksamma för det Dvalin och Balin var de ynkligaste Och det känner ingenting till att be dem om hjälp Bifur och Bofur var torrare och inte så omtumlade men de lade sig ner och vill inte göra ett dyft Filie och Chili däremot, som var unga för att vara duhöjar, och hade varit bättre instuvade i mindre kaggar med fullt av halm, kom fram med mer eller mindre leende, med bara ett par blåmärken och en stelhet som snart försvann. Jag hoppas jag aldrig får känna lukten av äpplen mer. Det luktade så i min tunna. Att hela tiden känna äppelukt när man knappt kan röra sig och fryser och är så hungrig att man mår illa kan göra en galen. Jag, jag skulle kunna äta precis vad som helst nu, äta i timtal, allt utom äpplen. Med Filis och Kilis villiga hjälp hittade Thorin och Bilbo snart det övriga sällskapet och fick ut det. Den stackars tjockerbomber sov eller var avsvimmad. Dori, Nori, Ori, Owin och Gloin var dybelöta och verkade halvdöda. Alla måste de bäras i land, en efter en, och låg hjälplösa på stranden. Nå, här är vi nu. Och vi bör väl tacka vår lyckliga stjärna och herre Bagger. Säkert har han rätt att vänta sig det. Fast jag önskar han hade kunnat ordna en bekvämare resa. Ja, i alla fall, vi är dig mycket förbundna, Bilbo Bagger. Utan tvivel kommer vi att känna oss så tacksamma som vi bör när vi har hämtat oss och fått mat. Men innan dess, vad ska ske härnäst? Jag föreslår Sjöstad. Vad annars? Det fanns naturligtvis inget annat att föreslå. Alltså lämnade Torin, Fili, Kili och Bilbo de andra- och gick längs stranden till den stora bryggan. Vid änden på den fanns det vakter, men de bevakade den inte så noga, eftersom det var så länge sedan det verkligen hade behövts. Med undantag av ett eller annat kiv om flodtullarna var de goda vänner med skogsalverna. Något annat folk fanns inte på långt håll, och en del av de yngre stadsborna betvivlade öppet att det fanns någon drak i berget, och de skrattade åt de gråskägg och gummor som påstod sig ha sett honom flyga i luften när de var unga. Eftersom det förhöll sig så kan man inte förvånas över att vakterna satt i sin stuga och drack och stojade vid brasan utan att höra var sig bullret när värjarna packades upp eller de fyra spejarnas steg. Kolossal blev deras överraskning när Thorin Eken skällde in genom dörren. Vilka är ni och vad vill ni? Torin, son till Train, son till konung Tror nedomberget. Jag har kommit tillbaka. Jag vill träffa stadens herre. Och vad är de andra för ena? Söner av min fars dotter, Fili och Cili av Durins ett. Och herrbagger som har rest västerifrån tillsammans med oss. Kommer ni i fredlig avsikt så lägg ner era vapen. Vi har inga vapen inte. Vi behöver inga vapen. Vi som till slut återvänder till vårt eget, så som länge har spots. Inte heller skulle vi kunna strida mot så många. För oss till er herre. Nej, han är på fest. Så mycket mer anledning att föra oss till honom. Vi är utslitna och svultna efter den långa resan och vi har sjuka kamrater. Raska på nu och prata inte mer, för annars får er herre ett och annat otalt med er. Ja, följ med mig då. Och med sex män i följe förde han dem över bryggan in genom stadsportarna och till torget. Detta var en vidrundel av stilla vatten omgiven av de stora pålar på vilka de större husen var byggda och av långa träkajer med många trappor och stegar som ledde ner till vattenytan. Från en stor sal strålade många ljus ut och det hördes stoja många röster. De gick in genom dörrarna och stod blinkande i ljuset och tittade på de långa borden där det satt fullt med folk. Jag är Thorin. Son av train, son av tro Kung nedom berget, jag återvänder Det är vår konungs fångar som har rymt Kringstrykande luffade Som bara snokar omkring i skogen och ofredar vårt folk Ja, det är sant att vi blir svekligt vilseförda av allkungen Och fängslar utan orsak När vi var på resa tillbaka till vårt land Men varken lås eller rigel Kan hindra den hemkomst som traditionen talar om inte heller ligger den här staden i alvkungens rike. Jag talar till herren över sjöfolkets stad och inte till kungens flottare. Då blev härskaren tveksam och såg från den ene till den andra. Alvkungen hade stor makt i dessa trakter och härskaren ville inte bli ovän med honom. Inte heller tänkte han så mycket på gamla sånger, han som ägnade sig åt handel och tullar, frakter och guld och hade sin ställning att tacka för sådant. Men andra var av en annan mening Och hastigt blev saken avgjord Honom för utan. Nyheten hade spritts från salens portar Som en löpeld över staden Folk skrek och ropade in i salen och utanför På kajerna var det en trängsel Av springande fötter Somliga började sjunga stumpar Av gamla visor om hur kungen Ned om berget vände åter Att det var tros sonson Och inte han själv som hade kommit tillbaka Bekymrade de inte ett dugg. Andra tog upp sången, och den ekade vitt och brett över sjön. I fröjd ska floden strömma och stråla varje sjö. När bergets konen kommer ska sorg och klagan dö. Hans skogar skola grönska, och gräs ska gro i mull. Hans rikedom ska flöda, och älven bli till gull. Så sjöng de, eller ungefär så, men mycket mer, och sången blandades med stoj, harpmusik och klangen av fioler. En så uppsluppen stämning hade inte rått i staden så långt tillbaka som den urälste gubben kunde minnas. Skogsalverna började bli högst förundrade och till och med rädda. De visste förstås inte hur Torin hade undkommit, och de började tro att deras kung hade begått ett allvarligt misstag. Vad härskaren beträffade insåg han att inget annat var att göra än ge efter förhopens högljudda krav, åtminstone för ögonblicket, och låtsas tro att Thorin var den han gav sig ut för. Alltså avstod han sin egen stora stol åt honom och satte Fili och chili på hedersplatser vid sin sida. Till och med Bilbo fick en stol vid högbordet och i den allmänna röran krävdes ingen förklaring på var han kom ifrån. Inga sånger hade anspelat på honom, det allra minsta. Efter en stund fördes de andra dvärgarna in i staden med den största hänförelse. Stadsborna pysslade om dem alla, bjöd dem på mat och husrum och fjäskade för dem på det mest underbara och tillfredsställande sätt. Ett stort hus upplevdes och torin hans följe, båtar och roddare stod till deras tjänst och hopar av folk satt utanför och sjönvisor hela dagen. Eller hurrade så fort någon dvärg visade så mycket som nästippen. En del av sångerna var gamla men andra helt nya. I dem besjöngs helt förtroendefullt drakens plötsliga död och skeppslaster med rika gåvor som kom på floden till Sjöstad. Det var i stort sett härskaren som hade gett upphov till dem. Och de behagade inte dvärgarna något vidare. Men älgest var de belåtna åter återfick snabbt sitt hull och sina krafter. Ja, inom en vecka var de helt utvilade. De hade fått fina kläder i sina egna rätta färger, deras skägg var klippta och kammade, och de gick med stolta steg. Thorin såg ut och förde sig, som om han redan hade återtagit sin spira, och Smaug var hackad i småbitar. Som han hade spått blev dvärgarnas välvilja mot den lille hobbiten större för varje dag. Inget knot och gruff hördes mer. De skålade för honom, klappade om honom och gjorde stort väsen av honom. Och det kunde de gott göra. För han var inte särskilt glad. Han hade inte glömt hur berget såg ut. Och han hade inte glömt draken. Dessutom var han gräsligt förkyld. I tre dagar nu så hostade han i ett och kunde inte gå ut. Också sedan inskränkte sig hans tal vid festmiddagarna till Dagsöbs bygge. Under tiden hade skogsalverna återvänt upp för skogsälven med sin last och det blev stor uppståndelse i kungens slott. Jag har aldrig fått reda på hur det gick för överste fångvaktaren och hovmästaren. Inte ett ord sades förstås om nycklar och tunnor medan dvärgarna stannade i sjöstad. Och Bilbo aktade sig noga för att bli osynlig. Ändå gissar man nog mer än man visste, fast den här bagger utan tvivel förblev något av ett mysterium. I varje fall visste nu kungen vad värjan hade för ett ärende, eller trodde han visste det. Och han sa för sig själv. Jaha, vi får se. Ingen skatt ska forslas tillbaka genom mörkmården utan att jag får ett ord med i laget. Men jag antar att det går galet för dem och det vore rätt åt dem. Han trodde åtminstone inte på att dvärgarna kunde slåss och döda drakar som smog, och han misstänkte starkt att de tänkte göra inbrott eller något i den stilen vilket visar att han var en klok alv och klokare än människorna i staden även om han inte hade alldeles rätt som vi så småningom ska få se. Han skickade ut sina spejare runt sjönstränder och så långt norrut mot berget som de ville gå och väntade. Efter 14 dagar började Torin fundera på uppbrott. Man borde passa på att be om hjälp medan stadsborna ännu var fulla av händförelse. Det dög inte att låta förtjusningen svalna genom att dra ut på tiden. Därför talade han med härskaren och hans rådgivare och sa att han och hans följe snart måste fortsätta till berget. För första gången blev härskaren häpen och en smula förskräckt. Och han undrade om Torin när allt kom omkring inte var en ättling av de gamla kungarna. Han hade aldrig trott att dvärgarna skulle våga närma sig Smaug utan trodde att det var bedragare som förr eller senare skulle bli avslöjade och vägkörda. Han hade fel. Naturligtvis var Tobin verkligen sonson till kungen nedom berget. och det finns inga gränser för vad en dvärg vågar och förmår när det gäller att ta hämnd eller återkräva sin egendom. Men stadens härre var inte alls ledsen över att de skulle ge sig iväg. Det var dyrbart att underhålla dem, och med deras ankomst hade en lång ferie inträtt under vilken allt arbete låg nere. De får gärna gå och bråka med Smaug och se hur han tar emot dem, tänkte han. Men högt sa han. Ja visst, Otorin, son av Train, son av Tror. Du måste kräva tillbaka din egendom. Nu är den stunden inne som sång och segen talar om. All hjälp vi kan ge ska du få. Och vi räknar med din tacksamhet när du har vunnit tillbaka ditt rike. Och så kom det sig att tre stora båtar en dag lämnade sjöstad, fulla med ruddare, dvärgar, herbagger och stora matförråd, fast en hösten nu var långt framskriden och vinden blåste kallt och löven föll. Hästar och ponjer hade skickats på omvägar att möta dem på den avtalade landningsplatsen. Ärskaren och hans rådgivare tog farväl av dem på rådhusets stora trappa som ledde ner till sjön. Folk sjöng på kajerna i fönstren. De vita årorna sänktes och plaskade till och iväg for de norrut över sjön på den sista etappen av sin långa resa. Den enda som var olycklig i djupet av sitt hjärta var Bilbo. Under två dagars färd rodde de rakt upp över långa sjön och kom ut på rinnande floden. Nu såg de alla ensamma berget resa sig högt och vistet framför dem. Strömmen var stark och de tog sig fram sakta. Vid slutet av tredje dagen, när de kommit någon halv mil uppåt floden, rodde de in mot den västra stranden och steg i land. Här fann de hästarna med proviant och andra förnödenheter och ponjerna för deras eget bruk som hade skickats att möta dem. De lastade så mycket de kunde på ponjerna och resten lades upp som förråd i ett tält. Men ingen av männen från staden ville stanna hos dem ens över natten, så nära bergets skugga. Åtminstone inte för en sången har blivit verklighet, sa de. I dessa vilda trakter var det lättare att tro på draken och mindre lätt att tro på Thorin. Deras förråd behövde faktiskt inte bevakas, så tomt och öde som landet var. Så lämnade deras eskort dem. Hastigt skyndade männen ner för floden och strandstigarna- fast den natten redan föll på. De tillbrackte en kall och ensam natt, och deras mord sjönk. Följande dag bröt de upp igen, Balin och Bilbo red sist, och ledde bredvid sig varsin tung plastad packhäst. Lite längre fram höll de andra på att sakta söka sig fram, där fanns inga stigar. De höll mot nordväst, i snedlinje linje från rinnande floden, allt medan de nalkades en stor utlöpare från berget som sköt ut i sydlig riktning. Det var en tröttsam resa, en tyst och smygande färd. Inga skratt hördes, ingen sång eller harpolek. Och den stolthet och det hopp som de gamla sångerna vid skön hade väckt i deras hjärtan förbyttes mot strävsam dysterhet. De visste att de närmade sig resans slut och att det kanske skulle bli ett fasansfullt slut. Landskapet omkring dem var kallt och öde, fastän det en gång hade varit grönt och vackert, enligt vad Thorin berättade. Där växte dåligt med gräs, och snart fanns det varken buskar eller träd, bara avbrutna, svartnade stumpar som minde om det länge sedan försvunna. De hade kommit till drakens ödemark, och de hade kommit till årets slut. Trots allt nådde de bergets utkanter, utan att möta någon fara eller något spår av draken, annat än ödemarken som han hade åstadkommit runt sin lya. Berget låg mörkt och tyst framför dem, och reste sig högre än någonsin ovanför dem. De slog sitt första läger på västra sidan av den stora södra utlöparen som slutade i en höjd vid namn Korpkullen. Där hade legat en gammal utkikspost, men de vågar inte klättra dit upp, imedan den var alltför utsatt. Innan hon gav sig iväg att leta efter bergets västra utlöpare och lönndörren som de satte allt sitt hopp till, gick Torin, Fili och Kili, och med dem följde Bilbo att utforska trakten i söder, där stora porten låg. De marscherade nedanför de tysta gråa klipporna till korpkullens fot. Efter att ha gått i en vid båg över dalen väg floden här av från berget på sin väg mot sjön och flöt i ett snabbt och brusande lopp. Elvbanken reste sig kal och klippig, hög och brant över strömmen och när de stirrade ut från den över det smala vattendraget som skummade och forsade fram över kullerstenar och klippblock Såg de i den vida dalen i skuggarna bergets utlöpare De grå ruinerna av gamla hus, torn och murar Där ligger allt som finns kvar av Dalby, sa Thorin Bergslutningarna grönskade av skog Och hela den skyddade dalgången var rik och skön På den tiden klockorna ringde där i staden Han såg på samma gång bister och sorgsen ut När han sa detta de tog sig inte följa älven så mycket längre mot porten men de fortsatte bortom den södra utlöparens ände tills de kunde kika fram gömda bakom en klippa och se den mörka grottlikt välvda mynningen som öppnade sig i en stor klippvägg mellan bergets armar. Utifrån den forsade rinnande flodens vatten och utifrån den trängde också ånga och mörk rök. Ingenting rörde sig ödemarken. Utom ångan och vattnet Och då och då en svart Och olycksbådande kråka Låt oss vända om Vi kan ingenting uträtta här Och jag tycker inte om de där fåglarna De ser ut som Onskefulla spioner Draken lever alltså in Jag hade hoppats att han skulle ha dött Dötta vålderomsvaghet Eller någonting men han lever och frodas i salarna under berget. Det syns på röken. Ja, röken. Den bevisar ingenting. Först, ja, jag betvivlar inte alls att han lever. Men även om man inte vore där så skulle det ryka och ånga genom portarna. Alla salarna där inne ja, de måste ju vara fulla av hans vidriga stank. I sådana dystra tankar Traskade de trötta tillbaka till ägret Hela tiden följde av kraxande kråkor Så sent som i juni Hade de varit gäster i Elrons vackra hus Och fast en höst nu kröper mot vinter Tycktes det ha gått år sedan den sköna tiden De var ensamma i den farliga ödemarken Utan hopp om någon hjälp De hade kommit till slutet av sin resa Men slutet på skattjakten